«Ну, тоді я йому... Давайте хоч по батькові запишемо. Як звали вашого батька?» «А він мені... Не було у мене батька!» «Я кажу, добре, ви виросли без батька. Ну, часи такі були, але як звати його, знаєте?» «Не було у мене ніякого батька! Я без роду і без племені!» «То як же вас у документі записати?» «Кажу ж тобі в десяте, запиши мене Костя Шухер. Так мені до чого й не дійшли, тільки пересварилися. До начальства йти він не хотів. Начальства у Бердичеві не люблять. А тут на торговій головний авторитет Мойсей Давидович, дядя Муся. От прийшли вони до мене ввечері в комерчину дядя Муся і Костя Шухер. Дядя Муся мені каже... Запиши його Костя Соломонович Шухер. Соломон Кац був йому за батька. Нічого не розумію. Пиши, каже, як я кажу. У нас у Бердичеві тут своя система родичання. Тобі довго доведеться вникати. А поки що роби, як я кажу. Я дурного не пораджу. Ну добре, кажу я. Хоча я тримаю по шапці від начальника міліції, зроблю, як ви кажете, якщо такі ваші звичаї. А в графу національність що писати? Єврей? Ти що, дурний? Ну, подивись на мене, який я тобі єврей, здивувався Костя Шухер. Я тоді йому кажу, по-батькові в тебе єврейське, і прізвище в тебе єврейське, отже, ти єврей». Як почали тут реготатися дядя Муся і Костя, аж до сліз? Ну, ви, начальники, нічого не тямете в житті. І хто тільки вас учив? Пиши «рускій» і «крапка». Ходімо пити мого реч. Послухайте, громадяни, так діло не піде. Тут уже вперся я. Я не хочу через вас і ваші дурні забаганки втратити партійний квиток. Я його на фронті отримав і кров'ю забагрив. Ті на мене подивилися так, з жалістю чи що. Потім дядя Муся сів біля мене і сказав. «Розумієш, Федоре, я нічого не маю проти радянської влади. Я за неї. Але знаєш, яка різниця між радянською владою і царською?» Я хотів було обуритися, мовляв, як він сміє такі речі порівнювати. Та за такі слова – розстріл на місці. А він мене присадив так, поклавши руку на плече, та й каже, «Ти не гарячкуй, а послухай старого єврея». Так от. Різниця між ними така. Якщо царська влада не ламала давніх звичаїв, а пристосовувалася до них – то радянська влада хоче все зруйнувати і побудувати на старому новий світ. І це правильно. Я за це радянську владу поважаю і люблю. Ми всі радянську владу поважаємо і любимо. Правда, Костю? Костя закивав головою, але якось непереконливо, з нещирою посмішкою. А дядя Муся провадив далі. Але є речі сильніші за неї. Людські зв'язки. Запам'ятай, Федюшо, це слово «зв'язки» і подумай над ним. А тепер бери в руки перо і пиши «Костя Соломонович Шухер, рускій». Одне слово так лагідно, тихо, вони мене й переламали. Я потім три дні мучився, як вони мене, фронтовика, офіцера, орденоносця, голими руками взяли. Ось таке дивне містечко це Бердичів. Пора спати. Завтра прийомний день. Рано вставати. 1 листопада 1946 року. Місто Бердичів. Давно не писав. Важкий видався час. Поки втягнувся в роботи, поки те все. Уранці йдеш, чайку сьорбнувши, а ввечері ледь ноги доволочиш і на койку. Почалися приготування до великого і світлого свята, річниці Великої Жовтневої соціалістичної революції. Я дуже його люблю. До війни я жив у Москві. То там усе відбувалося урочисто, Аж серце завмирало від тих тисячних демонстрацій. Люди усміхнені, щасливі, палахкотят транспаранти, несуть портрети Леніна, Сталіна, літають кульки, у петлицях червоні стрічки і гвоздики, а осіннє повітря аж дзвенить від чистоти й урочистості. Уперше я святкуватиме це свято після війни. От тільки щось у Бердичеві Слабо йде підготовка до святкувань. Усе тихо. Нікому на думку не спало прикрасити місто. Я розумію, війна зробила свою чорну справу. Но треба сходити до політрука і якось активніше взятися за підготовку.